واما تحقيقا اننا نجزم بالزوراء بثبوت بعض الاشياء بالايان وبعضها بالبيان والزام انه لم يتحقق النفي للشيء فقد ثبت وان تحقق النفي حقيقه من الحقائق لكونه نوعا من الحكم فقد ثبت الشيء امدن فلم يتيحنا فيها على الاطلاق ولا كننه انما يتم مؤللين ناديه ولنا تحقيقا زم من دparagraph ز شارح د دې عبارت نه ذکر کول دې د اثباته دعوی خپل یعنې دې خپل دعوه ذکر کړي داوا د اهل حق دال چې حقایق داشیا دا اوشته او علم قربانېهم چې شهید متحققه دا د اهل حق خلکو داغي داوود چې حقایق د اشیاء وشته او علم قربانېهم چې شهید متحققه نو ولانا تحقیقا زمان د تحقیقا یعنی من محققین تحقیقاً ممتحق کون کیو پتہ تحقیق کول سرا اننا لزم بی ضرورہ د دې زنا استدلال ذکر کای حاصل د استدلال ادارے چاچار تمنګا جزم کوم کیو بی ضرورہ بلا وہم اپ اعتقادنا بلا وہم اپ غیر د چن د اعتقادنا او ثبوت تا بعضی اشیاو بالبعیان او ثبوت تا بعضی اشیاو بالبعیان نو داور سر لازم رتی حقائق دا اشیاو با ثابیتی او علم باوربانی هم تیشهی متحقاتا لیکن نالمقدم حقون فالتالیو مثلوهو مقدم کو حق به بعض چیزونو باندې زمنګا جازم به پسترګوي وینو ا باده پسترګو نی بیان سره مون ته معلوميږي بوسته نوورا طریقار استدلال داشو لو كن نا بلا وهم وبلا اعتقال وبدون الاعتقاد بصبوط بعض الأشياء بالعيان وبعضها بالبيان يلزم أن يكون حقائق الأشياء متحقق ثابتة والعلم بها متحقق لكن المقدم حق فالتالي يمثل مقدم حق بين التالي سريع که چرته منگه جزم که اونکیو پا غیر دا وهمنا که منگ جزم بی ضرورت شرطه که اونکیو پا غیر دا وهمنا او پا غیر دا چانا دا اعتقادنا بسوبوت دا بعضو اشیاو او پا بان دا بعضو بانی نو پا کار دارا چه بیاری حکایت دا اشیاو تیشه او علم دی وربانیم تیشی لیکن مقدم حق دی بعضی کزونه پا سرگوینو بعضی پا غوگونو آورو بعضی پا بعضی په غوگون آورو نو دابا اثبات شی زمان دا موقفا دابا اثبات شی زمان دا موقفا. او پا دی اس دلیل کی چی کم دری قیودات اولگی دلو پا دی دریو خویوداتو بانے پا دی سرا ارد راغے پا دریو فرقو دی دریو وارو بانے تی شیم راغے چا منگ بے که منگ جزم کون کی بیس ضروریو نو پا لادریو خویم زمنگا شکتے نو پا دی او چی پا غیر دا وحم نامووی نو پا عینادیو بانے تی او چې بغیر دی اعتقاد نموئی نو پا اندیاو بانی در راد رای نو پی راقی سلاسی ضال لو بانی پا یو ٹیم بانی راد نو که چرته منگا جزم که انکی بی ضروری ہو پا ثبوت دا بعضی اشیاو بیل آیان پا ثبوت دا بعضی بیل آ نو پا کاردار ها چی حقائق دا اشیاو سی شی شی شی ثابت شی بغیر ده و نه و بغیر ده اعتقاد نه خدا مقدمه خبره خود حقه ده من بعضی بلعیان گوری پکیف تاسو ده جمعت دا کتاب دا بلعیان دی بعضی بل بیان دی چه بغداد موجود ده مکه مکرمه موجوده ده مدینه منوره موجوده ده دغه من او بل ازاره پو گوگونه او رو پوشه بین وارن از موږ د پاره تحقیق کار موږ جزم به کو په ثبوت د بعض یا شاو بالعیان او په بازو بلا د دې ضرورته کې دراغلې ده په دې مو ترزه اتراسکي حسن دې اترازي داري چې ته خوراک ته مخالفینو او سره چه رت پا مخالفینو که اینو پاگی که ضرورت قابل سماع نید دعوه ضرورت چه تا با ده خبره بدیهی دا غی منی نا تا با ایسی شیره دا جواب مراد دا بی ضروره ندل تا که قطعان ده مراد دا بی ضروره نسی شیره دا ضروره دو مانا گانه بی یو دا ضرورت مانا بالقطع یو دا ضرورت مانا آغار با دیهی نو دنسا که نو کچه دا زمن گا جزمی قطعان پا غیر دا وهمنا. او پا غیر دا شانا اعتقاد نفصو بود دا بعض اشیا و بلا آیان و دا بعض و بلا نبیه با دا اشیا متحققی لنبا فیم ثابتی حق و دالیه و ایلزام غرز دا علامه با دیا عبارت سرق أغا دليل ال... رد الزامي كولدين فدغا فرق دوال لوبان ذكر ده خبر ده مقام كي تي دليل فدوق اسمه يوتا واي دليل تحقیقين أو يوتا وله كي دليل الزامي دليل تحقیقين ده آغا مقدماتونا مراقبين شاغا يقينيه او دلیل الزامي هغه دليل توي چې مرکبي داسې دا قضایا ونا توجو را چې مقد... مرکبي داسې دا قضایا ونا چې هغه قضایا مسلمات کا قسمي قسمي ماني نو د م... مسلمات د چا د قسمي هغه ماني نو لک هغه خلق و تو وایو ملاګو وایو وایی کی نو ملا बने ملا چی غوی به نه خو مطلب دار خلکو دا و تداو و هی ملا وی کنه بخ کې ترشه او تا دې ځهین سړیا موړې نو هغه یو ځل دې شي هغه سره وې نو باه سره غلې و داس کلجه استه سره وانو نو ځل تر ټبې په دې څبلې دې نیولې دې دې نیولې نو چې نیول نو دا هغه طرف نه چې کوم مناظر دی هغه او تری پیدا غره تمره په پاگل لکبري صاحب لې وسهر کې نیولې لري اړاوړې ষ্টېټ څه هغه ما سره باسی هغه دې الله باندې مانه ته پوسو کچې ولې مې راوړې دایولې دراوړې در کریم په وخت کې ټکم شياګانو هغه غلو نو یې ماید څه نه کې راځا پېرنه په ټکي اگر اته خلیبنده در څل کریم په وخت کې شياګانو ده کمه هغه دې ذکر کړم چې باطل یې کنه چې پیغمبره صحابه په وخت کې پیدا یې نو د سره څه لیکي دا الزامې ردي په یو سړي باندې څنګه د چې دا خبره کول رسول کریم په وخت کې شيغان غلون او دا خدای د څه نه کنه چې د شيادر رسول کریم په وخت کې شيغان او یاد رسول چې نه په وايي کومې کانات نو دا په یو سړي باندې پس کول غواړي یو الزام کول غواړي نو دې ته وي دا او د دې د ریلی زامیتګور دا دې بلګران یتا سمات ځو نو دا کومردی دا ال زامي دفتیلی داری منگا دی فراکوتا وایو صد خواستا منگا دی فراکوتا وایو چی دا نفیل اشیا متحقق دا که ندا بزد فراکتا وایو یو ویپی یو شک گوتا دا. کدار چی دا نفیل اشیا متحقق دا که ندا کتان سوائی چه نفی ده اشیاو متحققا ندا یعنی نفی نفی ده نفی صدا نو نفی چه نفی شی نو سشی این اون نهی نهی ہو گیا ثابت محبوبیت امیسا گوختان امیتو که نا نا مای بازا او شوائی چه نا ناشو نو ده نفی چه نفی شی خوصشی او کتاستو خواهی چه دا نفی متحقق دا نتاستو خوا حقاق و لشیا نمانی سالیب کولیا وی او دانا تیم یو شی من الاشیا دیدام خوا متحقق او منان نظر بابی اشیا او منان نتاستو سالیب کولیا وی او یجابی جزی دربان را را ویلم تیش سالیب کولیا او را غی دربان دیتی شی بیا نواره خبره کوي نو د انفی لاشیا مت ده کنه را کوي انفی مت حققه کنه ده نو چنا شو او کوي ده ده نو د انفی میوشه مینه لشیاره نو د انفی هم میوشه مینه نو میوشه مینه لشیه خو بیاو مینه وإلزاماً أنه إن لم يتحقق كمتحقق نشي نفي الأشياء هذا النفي متحقق نشي نفقد سابتا لكن هذا ما هو ذكري نفي نفي شواء نفي كعدل شو؟ تحقق هذا نفي رائع هو إثبات رائع شيء نفي وإن وكذا نفي شيء نفى النفي حقيقة من الحقائق نو دا نه حقیقت ته نه جان تا په طریقه یې د جاست سره وایلی وو د سالبی په لې سره چې په مخدز مکه یو حقیقت من الحکایۃ متحققت نه دی او استشیا متحقق شو نو نوو ایجاب الجزراغه چې کم نقیز د سالبی په لې نه لکونه نوعا من الحكم ليكونه نوعا من الحكم غرض شارح دې تردا فرسوال لړقوم دې کوپړاي راکنه ليكونه نوعا من الحكم دادا فرسوال سواندار کې دغه ډاډه لدا سی ویلې شي دغه فرق ډاډه سی شي چې او من وایو چې ځا انکه دا نکه سره کتو یو شی شو دانې په ثابته شو کرا دامی او حقیقت ده جانبه نزه متنه ما زد نفیل اشیاء قائلهم فخارج کی زد نفیل اشیاء قائلهم د نفیل حقایق ها قائلهم او تاسو په ما باندې چکن کی ایجابي جزيره غه ندا نفه همو تحقق اشو خدا نفه خو حقیقتی ذهنی ده دا کم حقیقت ده زده نفیل اشیا بخارت کے قائل هم او دا چکم پا ما بانده نو دا یو حقیقتی ذهنی راغه نزمو ما سلک کرو دا خارجنا پا ما اثبات راغه دا یو ذهنی شي د جواب غجواب کینا د تا چې کمشه اومه نه کنه د غشیر ذهنین د دام حقیقت خارجی دی دام کم حقیقت دی لکونه نوع من الحكم دا نوارد انا فوبن ش دا حکم حکم په دوه یو اثباتی یو نفي حکم په څو یو اثباتی او بل شی حکم بادواق اسماره ها؟ یومی صداحی، نفی، نو دا نفی، دام یو دا چهره چه دا نوعه شو دا چهره حکم او حکم وی تصدیق تا او تصدیق دا صفت انزمامی دا نفس او دا روح نده دا صفت ها؟ او د روح اتسافه قربان کیږي په خارج کی د روح اتسافه قربان او روح امر خارجي ده نو چې روح خارجي ده روح امر خارجي ده نو د صفات به هیڅ امر خارجي روح څه شهره نه داوام څه امر خارجي داسمه و چې ده نه په داسي شهره داناو عرد حکم حکم ووی تزدیق سا تزدیق سی فتن سی وائمی من نفس او د روح دے او د وربان متصف کی گی پا خارج کے نو روح امر خارجی دے او نفس امر خارجی دے نو دے ہم سی شے دے امر خارجی دے نو چاہ امر خارجی دے نو تا پا خارج کے نفل اشیاء بے انان کې په خارج کې دربانې او حقیقت تیشه شو ته حققته نو ایجاب جزئي در باندې راغې تیشه راغې سوال روحانيت څنګه امريสาวي ډيره خدانه نه ای کنه څنګه جواب زهني دي تاوي چې دا بهر نه داننه لاشي ذهن ته دي تا زهني چې داخلك یغې تا خلک خارجي وي یغې تا خلک ذهني د دماغ ذهني دي که خارجي دي خارجي او د کولمش او د غړو پښتورګي دي ته ټول امور خارجي او خاله امور ذهنيات ندی نو روحه نفس د شیری دې ته خارجي دا یو دی. جواب دوائم جواب سوال ما غوکا چې داخلك ما وي و انفی الا شیا پکمځه کې متحققا ده فخارت کې و انتی موږ د نفی الا شیا قاېل دي چې اشیا پکمځه کې نشته او کته و د انفی یو حقیقت د چانده حقیقت نو دا خوده حکم حقیقت ته زهني دي ندیم منلي طالب رچاره کوي او د خارجنا او اثبات پکمځه کې جواب د دې نه جوابو اگر 13 نمبر محشی کړل تفصیل جواب یې ته نه کړل کمه محشی کړنه 13 نمبر وای حکم قسم به د علم حکم قسم به چاره زکه حکم خو تصدیق دی حکم سچ دی تصدیق دی نو چې حکم تصدیق دی نو د نفي د د قسم دی دا نفی دا دستره او تزدیق قسم دا چا ره دا علم او علم دا کیفیات و نفسانیه او نده اگر قسم دا چا ره دا او اگر قسم دا او عرص قسم دا چا ره او ممکن دا چا ره نده دا موجوداتی خارجیه او نچاغسی شدی حقای نباس اسم گورا معاشی تماتا گورا سوال سو شدید امنگاوی چینہ پی متحقہ کادا کاننا دا کوایانا پی متحقہ کاننا دا صحبید چھ او کوایانا پی سشرا متحقہ کادا ایجابی جوزی راگے دی سوا دی منقصد دلیل ہوئے چیدہ حقیقتی ذیہنی راگے مانگنہ پی کڑی واد حقائق کو خارجیہو جواب نمرا را ته تاب اللي في داخ ناحيه تحركه ذهني را ته د جره قسم د علم او د جره قسم دي دي در كيفيات و نه دي د مطلق کیفیت د شيری قسم ام مطلق کیفیت د او اعرض دا چاہ کسم دے ممکن اممکن دا چاہ ندیزم موجودات خارجی او نا نوا قسمون قسمی دسیو پسیزان قسمون نو معلوم اشو دا خبراتی دا نا پیسی شیره دا حقیقتی ذیہنی دے که خارجی دے خبیا ہوا نا پی کسم دا چاہ ری او ترزیق کسم دا چاہ ری علم کسم دا چاہ ری او کیف کسم دا چاہ ری او عرض کسم دا چاہ هذا ممكن هذا الشيء لأنه يتحدث عن الحكم هذا الشيء فقط سبت الشيء من الحقائق فالثابت شو سيشه فلم على الاطلاق لا تصحي كي نفع نفع على لا مطلقاني خو نفع سنشوا وان لا فانه انما يتم على العناديه غرض شارح بدايه عبارت طرف سوال ويخفي النبي پچا باندې هم دا خبره جدا دليل تاميه کي پعناديا څنګه عناديو څنګه ويل چې دا ټول چیزونه او هم دي غير اثم نيشتي خود نه الا ادرياو او پعنديا وباني رد نشي کې د زبا دا لا درېتا چې دا نکوله شیا مو ته حققه ده کناډا هغه ای زمو په کې شک تي جواب نه راکای نو ای نو ما په کې دسترې نو زوته چې خا ته ستاپه کې نو بیا خو ستاده مذهب کوم ځې شه لري وې په دا ر کې علامه سبورتو وای راځي ورته درنه کې کنا غرم ورو تابالکي اوي راګو تا یو سکان کې چې اوس وا خدای به حقیقت مني او کو چتا بیا میټنه پرور کې مه شکت پرې دې اوس خو دې مړ و شي ول دنیا باندې خلاص شې دي سړپل طریقه ش پین نه ده بعد این دی ملاقاته وکته نه کېل شه متحقق ده کنه لا دی به وای ایندکه با یو شیو ایندکه بلی شیده نو ایندکه بلی شیده نو ایندکه بلیو زمانی اعتقاد دیو زمان خفل فی شیده لیکن دا جواب باو کې خواه که من مخی پا استدلال که کم قیدونه رویلیو زواب یو قطعان او بلا نه <متشی> نا یو منشی یو یو منشی یو یو جب شلک سبب من با دی الزامن که عقید ذکر کن دیتاو من گوایو که متحقق ادا نفید اشیاو یعنی بی ضرورة بلا وهم و بدونی لی بی ضرورانہ یعنی قطعا بلا وهم او بدون لا اگر تقدغیدونه با سر سکو ذکر کنے بیا بدی باریں سک کے دلیشی راست را لیں خاصے خبر ا داره <تصفح> کہ دارت گرے دا په انادیو په اندیو زوارو کې دي شي پچا کېدلې شي او په پچا لا دریو باندې نشي کېدل مخکه هماده سوی کنه چې په دوو نشي کېدلې پچا کېدلې شي نو د په ارادو کور داینه مونږه څوک جابم کمنګو صدا خو یدا شي خو صحیح خبره اګه اګه چې کم په شرای مقاصد کې ذکر راځي په خبره ال تد ذکر خفیدی نیده خبره که دارت تا میگی علل عنادیه والعندیه حالتی کنگه میلیدی علل نو دا چا خبره جکر کردی دا عنادیه او دل تیره چا جکر کردی پون شوی نو سیده آغا قول سره خود دینا با جوابو چې دلته کې تا مقابل دا لازری دی عنادی مقابل دې دا مقابل د لادرې <سلام> شنو عینادیه او اینډیا ها دواړه پکې راټلې شي سو کو سو پکې راټلې شي کاینادیه او اینډیا دواړه ور کې نو د دې عبارت اداره عبارت ومنک چې په ظاهر کمدار عشق کار نه راته ارزم نشته او دا رد د بمیل زمیرت پرې دواړو ته می دې شل بټه اغنور بوچې زمو پکې شک او وېدون pkg سرې نو دا غیره لپاره بیا یو کېد زیات دی چې بي قطعا دانا پیر اشو قطعا دا قطعا کله وسره لا جاي نو بیا په اړ دي باندې شي نو به حال مکه دلیل تحقیق او دا دلیل الزام لري